Відповів він, «Друге ім'я?» Не зрозумів я. «В мене є ще один ім'я Йозеф. – Йосип? Йозеф, повторив він, не відриваючи свого єдиного ока від дороги. «Мій перше ім'я – то Йозеф. У нас в Баварії католицькі традиції. Імена святих дуже поважають, калічив далі своєю російською, колишній піхотинець, начебто випльовуючи слова. Я, напевне, так ніколи не навчуся. А чому ж ти тоді назвався Віллі? Мні так більше, просто. Другий мій ім'я Вільгельм. То мій матка придумати. Вона із Саксонії. Напевне, померла вже. Під першим крутим підйомом з зеленівцями перекрикував годіння двигуна Вільлі. На зустріч нам поки що трапилася лише єдина полуторка, що, видно, верталася з області у Ланівці в район. А кайзера вашого останнього як звали? Спробував я пригадати історію. Вільгельм? Точно ж Вільгельм. Сам собі відповів, оскільки Віллі ніяк не відреагував на моє запитання. А Йосип то не ваш, то був австрійський, правда? Але колишній піхотинець продовжував мовчати. Звичайно, я й сам розумів безглуздість своїх запитань на цій нічній дорозі у трофейному вілісі, що, підстрибуючи на вибоїнах, мчав нас на невідомості. А совіти за стільки років, вже могли б дорогу і підсипати. Ще, пам'ятаю, думками пробував відганяти сон, але очі вперто злипалися. Я притис до живота Пепиша і сказав Віллі, що у Збаражі відразу при в'їзді треба повертати направо. Я це точно знав. У Збаражі та його околицях мені доводилося допкати болото, ще під час війни. Правда, тоді ми, як туди, так і назад, верталися здебільшого польовими дорогами. Але я пам'ятав, що прямий шлях з Крем'янця на Тернопіль і далі в лип Галичини до Карпат пролягає, якщо брати так, як ми їдемо, то справа від збаража. Ту дорогу, на відтинку між Баражем і Вишнівцем ми вже переходили, вертаючись з рейдів із Галичини. Зліва від дороги повисла над темними полями яскрава половинка місяця. Ця ж половинка не так давно смітила нам з улею у сіножатях над іквою, і духмяний аромат сіна, і свіжий вітер з ріки. Все враз пригадалося. Фари вихопили з тьми темний клубочок, Що перебігав дорогу. То був їжак. Проте Віллі вдалося об'їхати його. Я заплющив очі, Але той їжачок все ще перебігав дорогу Ще і ще раз, Аж поки я знову побачив білявого хлопчика Серед грядки синє небо і ластівок, і церковні дзвони, все як завжди. Я зрозумів, що це початок сну і злякано розплющив очі. Втім, калишний піхотинець вже цілком опанував машину, і вона рівномірно, гуркочучи, долала черговий підйом. Завтра поснідаємо у наркомівській їдальні, буркнув я Кріссон, і, здається, навіть почув у відповідь звичне «Зао мал-мал». Із вітром донісся собачий гавкіт. Мабуть, ми поминали вишгородок. Собачий гавкіт, чиїсь крики, кілька одиночних пострілів. Холодне марево, ніч, лише пів скибки місяця вгорі, а під ногами глибокий сніг. Я брів по коліна у снігу проти вітру, від якого не захищав навіть високий насип. І ще я подумав, невже ми звілі протрималися аж до зими? В руках у мене знову був Гочкіс,